והיה ביום הניח, אדוני, לך, מעוצבך ומרוגזך, ומן העבודה הקשה אשר עובד בך, ונסעת המשל הזה על מלך בבל, <אז> ואמרת, איך שבת נוגס, שבתה מדהיבה, שבר אדוני מטה רשעים, שבת מושלים. מקעמים בעברה, מכת בלתי שרה, רודבה אף גויים, מורדף.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 ויאמרו אליך, גם אתה חולית חמונו, אלינו נמשלת. הורד שאול גאונך המיית נבלך, תחתיך יוצא רימה, ומכסיך תולע. איך נפלת משמים, הילל בן שחר, נגדעת לארץ, חולש על גויים. ועתה אמרת בלבבך, השמים האלה, ממעל לכוכבי אל ארים כסאי, ואשב בהר מועד בירכתי צפון, ואלה על אל במותי אב את דמי לעליון. אך אל שאול תורד, אל ירכתי וור. רועיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו. הזה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלכות?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 עמך הרגת, לא ייקרא לעולם זרע מרעים. הכינו לבניו מטבח בעוון אבותם, בל יקומו וירשו ארץ, ומלאו פני תבל ערים. וקמתי עליהם נאום אדוני צבאות, והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד, נאום אדוני. ושמתיה למורש קיפוד ואגמי מים.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 ואביונים לבטח ירבצו, והמתי ורעב שורשך, ושאריתך יהרוג. הילילי שער, זע כי עיר, נמוג פלשת כולך, כי מצפון עשן בה, ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאכי גוי, כי אדוני יסד ציון, ובה יחסו עניי עמו.